щораз потрапивши на прилавок світу, не дав бережти знову-таки злочином. Браунінг, Аврора, Лі, розділ 19. Рушай, епіграф. Немає нічого доброго чи злого, окрім як у волі, епіктет. «Ти ж не будеш, гадаю, заперечувати, зауважив лорд Пітер, що з людьми, які в змозі надати інформацію про останні дні Агати Доусон, стаються дуже дивні речі. Берто Гоутобет помирає раптово за підозрілих обставин. Її сестрі здається, що вона бачить міс Віттекер, яка підстерігає її в ліверпульських доках. Містера Тріга заманюють у таємничий будинок і напівотруюють. Цікаво, що сталося б із містером Пробіном, Якби він був достатньо необачним, щоб залишитися в Англії. Я нічого не заперечую, відповів Паркер. Я лише вкажу тобі на те, що протягом місяця, коли сталися тіни щастя з родиною Гоутобет, об'єкт твоїх підозр був у кенті з міс Вірою Фіндлейтер, яка не відходила від неї ні на крок. Проти цієї безсумнівної заковики, заперечив вінсі. Я висуваю лист від міс Клімпсон, у якому, серед купи плутанини, якою я не буду тебе турбувати. Вона повідомляє мені, що на правій руці міс Віттекер є шрам, точнісінько такий, як той, що описав містер Тріг. Справді, це, здається, досить однозначно пов'язує міс Віттекер зі справою Тріга. Але чи полягає твоя теорія у тому що вона намагається прибрати всіх людей, які щось знають про міс Доусон. Досить велика робота. Тобі не здається для жінки, що діє сама. А якщо так, то чому пощадили доктора Кара і медсестру Філітер, і медсестру Форбс, і того іншого лікаря, і решту населення Лігемптона, якщо вже на те пішло? Це цікаве питання, яке мені вже спадало на думку. Гадаю, я знаю, чому дотепер справа Доусон становила дві різні проблеми. Одну юридичну і одну медичну. Мотив і засіб, якщо тобі так більше подобається. Що стосується можливості, то фігурують лише дві можливі особи – Міс Віттекер і медсестра Форбс. Цій Форбс не було ніякої вигоди вбивати хорошу пацієнтку, тож наразі ми можемо її викреслити. Ну, а тепер щодо медичної проблеми, засобу. Мушу сказати, що досі це видається мені абсолютно розв'язаним. Я спантиличений, Ватсоне, Промовив він, і його яструбині очі гнівно заблещали з пів заплющених побік. Навіть я спантиличений. Але ненадовго, вигукнув він із величезним вибухом самовпевненості. Моя честь з великою літери «Ч» зацікавлена в тому, щоб вистежити це людське чудовисько з великих літер до його прихованого джерела і прибити цей побілений гриб до щогли, навіть якщо це розчавить мене під час спроби. Гучні оплески. Його підборіддя задумливо опустилося на халат, і він видихнув кілька гортанних нот, у бас-саксофон, що був заповітним супутником його самотніх годин у ванній кімнаті. Паркер демонстративно взяв книгу, яку відклав, коли увійшов в Імсі. «Скажеш, коли закінчиш», – уїдливо промовив він. «А я ще й не починав». Засіб, повторюю, видається нерозв'язаним. І злочинець, вочевидь, так само і думає. Надмірної смертності, Серед лікарів та мецестер не спостерігається. З цього боку справи леді почувається в безпеці. Ні. Мотив ось слабке місце. Звідси і поспіх заткнути роти людям, які знали про юридичну частину проблеми. Я розумію. До речі, місіс Кропер повернулася до Канади. Здається, її зовсім не чіпали. Не чіпали. І саме тому я все ще думаю, що в Ліверпулі хтось чатував. Місіс Кропер варто було змусити замовкнути лише доти, доки вона нікому не розповідала свою історію. Ось чому я подбав про те, щоб зустріти її і демонстративно супроводити до міста. Та дурниці, Пітере! Навіть якби міс Віттекер і була там, а та ми знаємо, що її там не могло бути – Звідки їй було знати, що ти збираєшся розпитувати про справу Доусон? Вона ж тебе і в очі не бачила. Вона могла з'ясувати, хто такий Мерблз. Оголошення, з якого почалася вся ця справа, було від його імені. Ти пам'ятаєш? У такому разі, чому вона не напала на Мерблза чи на тебе? Мерблз – стріляний горобець. Марно розставляти тенета на очах у птаха. Він не приймає клієнток, не відповідає на запрошення і ніколи не виходить без супроводу. Я й не знав, що він сприймається аж настільки серйозно. Отак. Мерлз достатньо старий, щоб знати ціну власної шкури. Щодо мене, ти помітив дивовижну схожість у деяких аспектах між пригодою містера Тріга та моєю маленькою пригодкою так би мовити, на Саут-Одлі-Стріт. Що, з місіс Форест? Саме так. Таємна зустріч, напій, намагання змусити залишитися на ніч за будь-яку ціну. Я впевнений, Чарльзе, що в тому цукрі щось було, чого в цукрі не повинно бути. Дивись закони про громадське здоров'я, про фальсифікацію харчових продуктів. Гадаєш, місіс Форест спільниця? Саме так. Не знаю, яка їй з цього вигода, імовірно гроші, але я впевнений, що якийсь зв'язок є. Частково через банкноту у 5 фунтів, берте гоутобе, частково тому, що історія місіс Форест явна брехня. Я певен, у цієї жінки ніколи не було коханця, не кажучи вже про чоловіка. Справжню недосвідченість не сплутаєш і головним чином через схожість методу. Злочинці – Завжди схильний повторювати свої методи. Подивись на Джорджа, Джозефа Сміта та його наречених. Подивись на Нейла Кріма, подивись на Армстронга та його чуювання. Ну, якщо є спільник, тим краще. Спільники зазвичай врешті-решт видають усю справу. Це правда. І ми в доброму становищі, тому що, я гадаю, всі вони не знають, що ми підозрюємо про зв'язок між ними. Але все ж таки, я думаю, нам варто отримати якісь докази того, що злочини справді були скоєні. Називай мене прискіпливим, якщо хочеш. Якби ти міг запропонувати спосіб позбуватися цих людей так, щоб не залишати слідів, я б почувався щасливішим. Засіб. ж. Ну що ж, дещо ми про нього знаємо. А саме? Ну, візьмемо двох жертв. Імовірних жертв. Гаразд, старий педанти. Двох ймовірних жертв і двох ймовірних запланованих жертв. Міс Доусон була хвора і безпорадна. Берта Гоутобет, можливо, одурманена ситною їжею та невизначеною кількістю вина. Трігу дали достатню дозу вероналу, щоб він заснув, а мені запропонували щось ймовірно того ж роду. Хотів би я зберегти рештки тієї кави. Тож, що ми з цього виводимо? Вгадаю, що це був такий спосіб убивства, який можна застосувати лише до когось більш-менш безпорадного чи непритомного. Точнісінько. От як, наприклад, підшкірна ін'єкція. Тільки, схоже, нічого не було введено. Або якась делікатна операція, якби ми тільки могли придумати таку, щоб пасувала до справи або вдихання чогось, наприклад, хлороформу. Тільки ми не знайшли жодних слідів задушення. Так, хоча це нас далеко не просуває. Але це вже щось. Потім знову ж таки, це цілком може бути щось, про що навчена медсестра могла дізнатися або почути. Міс Віттекер була навчена, знаєш, що, до речі, і дозволило їй так легко перев'язати собі голову і постати жалісливим та невпізнаним видовищем перед дурним містером Тріггом. Це не мало б бути щось дуже незвичне. Я маю на увазі нічого такого, що міг би зробити лише досвідчений хірург або що вимагало б дуже спеціалізованих знань. О, ні, імовірно, щось підхоплене в розмові з лікарем, чи іншими медсестрами. Слухайно, а як щодо того, щоб знову зв'язатися з доктором Карром? Або ні. Якби в нього були якісь ідеї на цю тему, він би їх уже виклав. Я знаю. Я запитаю Лабока, аналітика. Він підійде. Я зв'яжуся з ним завтра. А тим часом, сказав Паркер, я так розумію, ми просто сидітимемо, склавши руки, і чекатимемо, поки б'ють когось іще. Огидно, чи не так? Я все ще відчуваю кров бідолашною Берти Готобет на своїй голові, так би мовити. Слухайно. Ну, так, у нас є практично чіткі докази у справі Тріга. Чи не міг би ти засадити леді за грати за звинуваченням у крадіжці зі зломом, поки ми обміркуємо решту деталей? Так часто роблять. Це ж була крадіжка зі зломом. Вона проникла в будинок уночі і привласнила відро вугілля для приватного використання. Рік міг би її впізнати. Здається, він приділив леді особливу увагу не одного разу, і ми могли прошукати його таксиста для підтверджуючих деталей. Паркер кілька хвилин потягував свою люльку. «У цьому щось є», – нарешті сказав він. «Гадаю, можливо, – Варто це викласти керівництву. Але нам не можна надто поспішати. Хотілося б, щоб у нас було більше інших доказів. Існує така річ, як хабес корпус. Не можна тримати людей під вартою нескінченно довго лише за звинуваченням у крадіжці вугілля. Не забувай про злом із проникненням. Зрештою, це крадіжка зі зломом. За крадіжку зі злому можна отримати довічне ув'язнення. Але все залежить від того, як закон подивиться на те вугілля. Він може вирішити, що початкового наміру красти вугілля не було і розглядати це як звичайний дрібний проступок або цивільне правопорушення. У будь-якому разі, нам насправді не потрібне засудження за крадіжку вугілля. Але я подивлюся що про це думають у нас? А тим часом я знову з'яжуся з Трігом і спробую знайти того таксиста. І лікаря Тріга. Ми могли б представити це як замах на вбивство Тріга, або принаймні як завдання тяжких тілесних ушкоджень. Але б мені хотілося набагато більше доказів. Ну, годі вже. Мені теж. Але я не можу сфабрикувати докази з нічого. Хай йому грець. Будь розсудливим. «Я збудував тобі справу просто з нічого. Хіба цього не досить?» «Чорна невдячність! Ось що з тобою не так!» Розслідування Паркера зайняло деякий час. І червень тягнувся своїми найдовшими днями. Чемберлен і Левін перелетіли Атлантику. Сер Грей попрощався з Броуклендом. де Єл писала антикомуністичні передобиці – і викрила змову. Хтось заявив права на маркізат, А один, чого словак вдав, ніби переплив манш Гамонт перевершив Грейса. У Москві сталася хвиля вбивств. Фекло виграв золотий кубок. А в Оксгейі розверслася земля. І поглинула чийсь полісадник. Оксфорд вирішив, що жінки небезпечні. Електричний заєць погодився бігати на Вайт-Сіті. Перевага Англії у Вімблдоні була поставлена під сумнів, а Палата лордів зробила жест, нахилившись, щоб перемогти. Тим часом запланований лордом Пітером магнум опус, тобто титанічна праця, просто один спосіб спричинити раптову смерть просунувся завдяки накопиченню маси на таток, які розлилися по всій бібліотеці в квартирі, і загрожували поглинути бантера, чиїм завданням було їх систематизувати, робити перехресні посилання і загалом наводити порядок у хаосі. Сходознавців та дослідників хапали за Гудзика в клубах і енергійно викачували з них інформацію на тему незрозумілих тубільних отрут. Жахливі експерименти, проведені в німецьких лабораторіях, надходили в нечитабельних документах, а життя сера Джеймса Лабока, який мав нещастя бути близьким другом лорда Пітера, перетворилося на тягар через щоденні запити щодо посмертного виявлення таких різних речовин, як хлороформ, кураре, цианістий води та діетіл, сульфон, метіл і тіл метан. Але ж безперечно, мусить існувати щось, що вбиває, не залишаючи слідів, благав лорд Пітер, коли йому врешті-решт повідомили, що переслідування має припинитися. Річ, на яку є такий всезагальний попит, невже вчені не здатні її винайти? Вона мусить існувати. Чому її належним чином не рекламують? Мала бути компанія, щоб її просувати. Це ж просто смішно. Це ж та річ, яко може знадобитися будь-кому із нас будь-якого дня. «Ви не розумієте», – сказав сер Джеймс Лабок. «Безліч отрут не залишають особливих посмертних ознак. І безліч із них, особливо рослинного походження, важко знайти аналізом, якщо не знаєш, що шукаєш. Наприклад, якщо ви робите тест на миш'як, цей тест не покаже, чи є там стрихнін». Якщо ви тестуєте на стріхнін, ви не знайдете морфій. Треба пробувати один тест за іншим, поки не натрапиш на правильний. І, звісно, існують певні отрути, для яких не існує визнаних тестів. «Я все це знаю», – сказав Вімсі. «Я сам дещо тестував. Але ці отрути без визнаного тесту, як довести, що вони там є?» Ну, звісно, ви взяли до уваги симптоми і так далі. Ви подивилися на історію хвороби. Так, але мені потрібна отрута, яка не викликає жодних симптомів. Окрім смерті, звісно, якщо це можна назвати симптомом. Невже немає отрути без симптомів і без тесту? Щось, що просто змушує тебе зникнути. Ну, є щось таке? Звісно, ні, відповів аналітик дещо роздратовано. Бо наш медичний аналітик живе симптомами і тестами, і нікому не подобається припущення, що підривають самі основи його професії. Навіть старість чи розумовий розлад. Симптоми завжди є. На щастя, перш ніж симптоми розумового розладу встигли стати надто явними у лорда Пітера, Паркер закликав його до дії. «Я їду». «До Ліхемптона з ордером», – сказав він. «Можливо, я його не використаю, але шеф вважає, що варто було провести розслідування». Зважаючи на таємницю Баттерсі, справу Деніелса та Берту Гоутобет, здається, є відчуття, що цього року сталося забагато незрозумілих трагедій, і преса знову почала гавкати, хай їй чорт. Цього тижня в «Джон Сітізен» є стаття із плакатом «96 убивць на волі», а Івнін В'юз починає свої репортажі з вже шість тижнів, а поліція нітрохи не наблизилася до розгадки. «Ну, ти знаєш, у такому дусі. Нам просто необхідно якось ворушитися. Хочеш поїхати?» «Звісно. Ковток сільського повітря, гадаю, піде мені на користь. Провітрити голову, знаєш. Може, це навіть надихне мене винайти. Хороший спосіб убивати людей. О натхнення!» Самотнє дитя, що ви свої дикі лісові ноти. Це хтось написав, чи я сам вигадав? Звучить якось знайомо. Паркер, який був не в гуморі, відповів досить різко і натякнув, що поліцейська машина вирушатиме до Лехемптона за годину. Я буду там, сказав Вімсі, хоча зауваж, я ненавиджу, коли мене везе інший. Це так небезпечно. Та нехай. Я буду кривавим, сміливим і рішучим, як сказала королева Вікторія архієпіскопу Кантерберійському. Вони дісталися Ліхемтона без жодних інцидентів, які б виправдали побоювання лорда Пітера. Паркер узяв із собою ще одного офіцера, і дорогою вони підібрали головного констебля графства, який, здавалося, був вельми скептично налаштований щодо їхнього доручення. Лорд Пітер, спостерігаючи за їхнім загоном, із п'яти дужих чоловіків, що вирушали схопити одну молоду жінку, згадав Маркізу де Бревіньє. «Що? Стільки води для такої маленької особи, як я!» Але це повернуло його думки до теми отрути, і він залишався зануреним у роздуми та похмурість, аж поки машина не зупинилася перед будинком на Белінгтон авеню Паркер вийшов і попрямував стежкою разом із головним констеблем. Двері їм відчинила налякана на вигляд покоївка, яка тихенько зойкнула, як тільки їх побачила. О, сер! Ви прийшли сказати, що з зміс виттекер щось трапилося? Хіба міс Віттекер не вдома? Ні, сер. Вона поїхала в машину із міс Віруя Фіндлейтер у понеділок. Ще чотири дні тому, сер, і вона не повернулася, і міс Фіндлейтер теж. І я боюся, що з ними щось сталося. Коли я побачила вас, сер, я подумала, що ви з поліції і прийшли сказати, що сталася аварія, і я не знала, що й робити, сер. Такі дриминули. Це було першою думкою паркера, але він стримав своє роздратування та запитав А ви знаєте, куди вони збиралися? Кроуз Біч сказала міс Віттекер сер. Це добрих п'ятдесят миль, сказав головний констебель. Імовірно, вони просто вирішили залишитися там на день-два. Більш імовірно, що вони поїхали у протилежному напрямку, подумав Паркер. Вони не брали ніяких речей на ніч, сер. Вони поїхали близько десятої ранку. Сказали, що збираються там пообідати і повернутися ввечері. І міс Вітакер не написала нічого. А вона ж завжди така пунктуальна. Ми з куховаркою не знали, що й... «Ну гаразд, гаразд». «Все добре», – сказав головний констебль. «Ткода, бо ми особливо хотіли побачити міс Віттекер. Коли отримаєте від неї звістку, можете сказати, що сер Чарльз Пілінгтон заходив із другом». «Так, сер. Але, будь ласка, сер, що нам робити, сер?» «Нічого. Не хвилюйтеся. Я накажу провести розслідування». Я головний констебль, і можу швидко з'ясувати, чи не сталося аварії, чи чогось іншого. Але якби сталося, повірте, ми б уже про це почули. Ну ж бо, дівчино, візьміть себе в руки, нема чого плакати. Ми дамо вам знати, що на щось почуємо. Але сер Чарльз виглядав стурбованим після приїзду Паркера у цей район, усе це мало дуже неприємний вигляд. Лорд Пітер Сприйняв новину Бадьоро. «Добре, – сказав він. Розтормашити їх? Не давати їм сидіти на місці? Ось це дух. Завжди подобається, коли щось трапляється. Мої найгірші підозри ось-ось виправдаються. Це завжди змушує почуватися таким важливим і доброчесним. Тобі не здається? Цікаво, однак, навіщо вона взяла з собою ту дівчину. До речі, нам би краще завітати до фінлейтерів. Можливо, вони щось чули? Цю очевидну пропозицію негайно виконали, але в будинку фіндлейтерів нічого не дізналися. Родина була на морі за винятком міс Віри, яка гостювала на Велєхтун-Овеню у міс Віттекер. Покоївка не висловила жодного занепокоєння і, вочевидь, його не відчувала. Слідчі подбали про те, щоб не викликати тривоги, і, залишивши тривіальне і ввічливе повідомлення від цара Чальза, відійшли для наради. «Наскільки я бачу, нічого не залишається», – сказав Паркер, «окрім як дати оповіщення по всіх постах, щоб шукали машину та леді. І, звісно, ми мусимо надіслати запити до всіх портів. Маючи чотири дні фори, вони зараз можуть бути де завгодно. Хотів би я добіза ризикнути трохи і почати раніше зі схваленням чи без». «Що це за дівчина?» – Фінлейтер. Мені б краще повернутися до будинку і взяти її фотографії, та фотографії тієї Віттекер. І Вімсі, я б хотів, щоб ти заглянув до міс Клімпсон і подивився, чи немає у неї якоїсь інформації. А ти в свою чергу міг би сказати своїм уярді, щоб наглядали за помешканням місіс Форест, сказав Вімсі. Коли зі злочинцем трапляється щось сенсаційне, гарна порада – стежити за спільником». Я впевнений, що ви обоє зовсім не праві щодо цього, наполягав сер Чарльз Пілінгтон. Злочинець спільник, Боже мій, я маю значний досвід за своє довге життя, довше, ніж будь у кого з вас, і я справді переконаний, що міс Віттекер, якою добре знаю, така хороша і така мила дівчина, яку тільки можна бажати. Але безперечно, стався якийсь нещасний випадок і наш обов'язок провести найповніше розслідування. Я негайно зв'яжуся з поліцією Кроуз-Біч, щойно дізнаюся опис машини. Це Остін Севен, номер XX9917, сказав Вімсі на превеликий подив головного констебля. Але я дуже сумніваюся, що ви знайдете її на Кроуз-Біч або десь поблизу. Ну, нам краще ворушитися, різко кинув Паркер. Нам краще розділитися, як щодо того, щоб перекусити за годину в Джорджі. Вімсі не пощастило. Міс Клімсон ніде не було. Вона рано пообідала і пішла, сказавши, що довга сільська прогулянка піде їй на користь. Місіс Бач, трохи побоювалася, що вона отримала погані новини. Вона здавалася такою засмученою і стурбованою з учорашнього вечора. «Але справді, сер, додала вона, – якби ви поспішили, то могли б знайти її в церкві. Вона часто туди заходить помолитися, так би мовити, – Неповажний спосіб ставитися до місця поклоніння, на мій погляд, а ви, як вважаєте, сер, заскакувати туди й сюди в будній день, ніби це дім друга, і повертатися з причастя веселою і готовою сміятися та жартувати. Я не бачу, щоб там було призначено робити з релігії таку буденну річ, так неповажно, і нічого піднесеного для душі. Але ж у всіх нас є свої недоліки, а міс Клімсон, мила леді, і це мушу сказати навіть, якщо вона блукаюча католичка, чи майже так. Лорд Пітер подумав, що блукаюча католичка – досить влучна назва для більш утрамодної течії партії Високої Церкви. Однак у той момент він відчув, що не може дозволити собі час на релігійні дискусії і вирушив до церкви на пошуки міс Клімсона. Двері церкви святого Онисіма були постійно відчинені, а червона – Святилична лампада створювала маленьку пляму привітного світла в досить темній будівлі. Зайшовши з червневого сонячного світла, він всі трохи примружився, перш ніж зміг щось розгледіти. Незабаром він зміг розрізнити темну схилену постать, що стояла навколішки перед лампадою. На мить він сподівався, що це міс Клімсон, але невдовзі на своє розчарування побачив що це була лише черниця у чорному вбранні, яка ймовірно стояла на своїй черзі молитви перед святими дарами. Єдиним іншим відвідувачем церкви був священник у сатані, який порився за здобленням на головному вівтарі. Сьогодні свята святого Іоанна, раптом згадав Вімсі, він пішов проходом, сподіваючись знайти свою здобич, сховану в якомусь темному кутку. Його черевики репіли, і це його дратувало. Це було те, чого бантер ніколи не дозволяв. Його охопила фантазія, що репіння було спричинено диявольською одержимістю, протестом проти релігійної атмосфери з боку його особистого спокусника-диявола. Задоволений цією думкою, він рушив вперед впевненіше. Рипіння привернуло увагу священника. Він обернувся і пішов на зустріч непроханому гостю. Безперечно, подумав Бімсі, щоб запропонувати свої професійні послуги з вигнання злого духа. – Ви когось шукали? – вічливо запитав священник. – Ну, я шукав одну леді, – почав Бімсі. Потім йому спало на думку, що за таких обставин це звучить дещо дивно, і він поспішив пояснити детальніше, приглушеним тоном, який вважається доречним у священному місці. «О, так!» – сказав священник зовсім незворушно. «Міс Клімсон була тут нещодавно, але, гадаю, вона вже пішла. Не те, щоб я зазвичай слідкую за своєю пастою», – додав він зі сміхом, «але вона поговорила зі мною перед тим, як іти. Це було терміново? Як шкода, що ви її не застали». «Чи можу я передати якесь повідомлення або чимось допомогти вам?» «Ні, дякую», – сказав все. «Пробачте, що потурбував. Не приходити і намагатися витягувати людей з церкви, але...» «Так, це було досить важливо. Я залишу повідомлення в будинку. Страшенно дякую». Він обернувся, щоб піти, потім зупинився і повернувся. «Слухайте», – сказав він. «Ви ж даєте поради щодо моральних проблем і всього такого, чи не так?» «Ну, ми намагаємося», – сказав священник. «Вас щось турбує, зокрема?» «Так», – протягнув Бімсі. «Нічого релігійного. Я не маю на увазі нічого про непомильність папи чи Діву Марії, чи щось таке. Просто дещо, через що мені не по собі». «Священник?» який, власне, був бікарієм, містером Третголдом, показав, що він цілком до послуг лорда Пітера. — Дуже мило з вашого боку. Чи не могли б ми перейти кудись, де мені не доведеться так багато шепотіти? Я ніколи не можу пояснювати щось пошипки. Знаєте, це ніби паралізує. — Ходімо назовні, — сказав містер Третголд. Тож вони вийшли і сіли на пласку над гробну плиту. «Справа така», – сказав Вімсі. «Гіпотетична справа, розумієте, і все таке. Припустимо, хтось знає одну людину, яка дуже-дуже хвора і все одно довго не протягне. І вона страшенно страждає, і все таке, і її тримають на морфії, практично не сприймає світ, знаєте. І припустимо, що померши негайно вона могла б зробити так, щоб сталося щось, чого вона справді хотіла, і що не могло б статися» якби вона прожила трохи довше. Я не можу точно пояснити, якби не можу вдаватися в особисті деталі тощо. Ви розумієте саму ідею? Ну, припустімо, хтось, хто все це знав, просто трохи підштовхнув би її, так би мовити, прискорив справу. Чому це має бути таким жахливим злочином? Закон, почав містер Тредголд. О, «Закон досить швидко назве це злочином», – сказав Вінсі. «Але чи ви чесно вважаєте, що це дуже погано? Я знаю, ви б, звісно, назвали це гріхом. Але чому це так жахливо? Це ж не завдає людині ніякої шкоди, чи не так?» «Ми не можемо на це відповісти», – сказав містер Третголд, «не знаючи шляхів Господніх із душею. В ті останні тижні чи години болю і непритомності душа може проходити якусь необхідну частину свого земного паломництва. Не наша справа його скорочувати. Хто ми такі, щоб брати життя і смерть у свої руки? Ну, ми робимо це щодня, так чи інакше. Присяжні, солдати, лікарі. Усе це. І все ж, я якось відчуваю, що у цьому випадку це неправильно. І все ж, втручаючись... Розкопуючи щось тощо, можна завдати значно гіршої шкоди – запустити найрізноманітніші процеси. Гадаю, сказав містер Третголд, – що гріх не буде вживати це слово «шкода» для суспільства. Неправильність цієї речі полягає набагато більше у тій шкоді, яку вона завдає вбивці, ніж у будь-чому, що вона може зробити вбитому. Особливо, звісно, якщо вбивство скоєне на власну користь убивці, Та наслідок, про який ви згадуєте те, чого хвора людина, чи виграє від цього інша особа, дозвольте вас спитати. Саме так, виграє, вона, він, вони виграють. Це одразу ставить справу на інший рівень, ніж просто пришвидшення смерті людини зі співчуття. Гріх у намірі, а не в діянні. У цьому різниця між божественним законом і людським. Для людини погано починати відчувати, ніби вона має хоч якесь право розпоряджатися життям іншої людини на власну користь. Це змушує її думати, що вона вища за всі закони. Суспільство ніколи не буде в безпеці від людини, яка свідомо скоїла безкарне вбивство. Ось чому, або одна з причин чому, Бог забороняє особисту помсту. Ви маєте на увазі, що одне вбивство веде до іншого? Дуже часто. У будь-якому разі воно веде до готовності скоювати інші. Так і сталося. У цьому і проблема. Але цього б не було, якби я не почав намагатися щось з'ясовувати. Чи мав я залишити усе, як є? Розумію. Це дуже складно і жахливо для вас. Ви почуваєтеся відповідальним? Так. Ви самі не служите особистій помсті? О, ні. Це насправді не має до мене стосунку. Вліс у це як дурень, щоб допомогти комусь, хто потрапив у халепу через цю справу, маючи власні підозри. І моє кляте втручання знову запустило злочини. Я б на вашому місці Надто не переймався. Ймовірно, власні злочинні страхи вбивці привели б його до нових злочинів, навіть без вашого втручання. «Це правда», – сказав Вімсі, згадавши містера Тріга. «Моя вам порада. Робіть те, що вважаєте правильним, згідно із законами, на повазі до яких нас виховували. Наслідки?» Залиште Богові і намагайтеся думати з милосерд'ям, навіть про нечистивих людей. Ви знаєте, що я маю на увазі, притягніть злочинця до відповідальності. Але пам'ятайте, що якби ми всі отримали по справедливості, то ні ви, ні я теж не уникли покарання. Я знаю, збий людину з ніг, але не танцюй на її тілі. Цілком. Пробачте, що потурбував вас, і вибачте, що тікаю, бо в мене зустріч із другом. Дуже дякую. Мені тепер не так кепсько через це, але я вже почав хвилюватися. Містер Третголд спостерігав, як він швидко йде геть між могилами. — Боже, боже, — сказав він, — які вони милі, такі добрі і сумлінні. І такі розгублені поза межами кодексу честі своєї приватної школи. І набагато більш нервові і чутливі, ніж люди думають. Дуже складний клас, до якого важко достукатися. Я маю помолитися за нього в особливому наміренні на месі завтра. Будучи людиною практичною, містер Третголд, Зав'язав бузлик на своїй хустинці, щоб нагадати собі про це благочистиве рішення. Проблема – втручатися чи не втручатися – закон Божий і закон Кесаря. Поліцейський, наприклад, для них це не проблема. Але для звичайної людини як важко розібратися у власних мотивах. Цікаво, що його сюди привело. Чи могло це можливо бути? Ні. Сказав вікарій, зупинивши себе. Я не маю права робити припущення. Він знову дістав хустинку і зав'язав іще один вузлик на пам'ять. Нагадування для наступної сповіді, що він упав у гріх надмірної цікавості. Друзі, підтримаємо український ютюб разом.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 Долучайтесь до нашої спільноти і разом ми зробимо український контент ще популярнішим.